Atelier În răvășitul meu atelier e o năruire de statui schiloade. Aici una, colo alta cade, ca nopți de augustelele din cer. Vechi capiteluri, torsuri, colonade, în rândul lor se prăbușesc și pier. În bronz, în lemn, în marmură sau fier, toate se frâng, asemen unor spade. Calc peste cioburi roșii de aramă, pe așchii verzi ca niște flăcărui, și cum alt chip se surpă și distramă, apuc ciocanul din zăcerea lui, își fac și dalta și zbârlit în coamă, încerc să urc pe socluri noi statui. 6 1. 1968.